що може дівчина, те не під силу бабі, оглянувся Іван довкола, шукаючи очима чисту воду. Зінець подав йому відро. Притихло, ніби, озвався, дивлячись туди за ліс, де в неглибоких, викопаних на швидку руч окопах, заліг учора вранці їхній батальйон. «Відбили — Відбили, — зітхнув сержант. — А може, — тихомовив старий солдат, Ніяких може, сказав сержант Суворо. Зінець затих, похірно ліг на ящики і тільки вуса в нього нараз обвисли, ніби взялись журбою. Іванові ж стало жаль старого. Він завжди був слухняний, не скаржився, не ухилявся від будь-якої праці, і через те, напевно, його прозвали старшим куди пошлють. Набравши води у вирві біля дороги, Іван налив поволі в радіатор, отдав відрозінцеві і сів за кермо. Ай, справді, що з батальйоном? Тиша на фронті теж тривожить, таїть підступність і небезпеку. — Чого стоїш? — спитав сержант. — Поїхали? Нехай мотор прочахне. — Цікаво, що зараз думає цей харалужний? Чи справді він незворушний, впевнений у власній силі і правоті, чи удає такого з себе? Ніяких може. І ясно все, і не потрібно ні роздумів, ні вибирання кращого споміж кількох, ні перевірки істинності того чи іншого. А може так найлегше жити? От, знову може. Тим часом там, де зупинився їхній батальйон, знялася знов стрілянина. Гухали важкі снаряди, міни тріщали, лунко, сухо, ревли мотори танків. «Жени!» – подався уперед сержант. Іван завів мотор і рушив. Із кузова щось прокричав зінець. Радів, напевне, що все гаразд, що їхні там за лісом стоять залізно. Машина бігла легка, як добрий кінь, немовби той не вона, захекавшись, недавно била парою. Сержант сидів суворий, зосереджений. Він розумів, напевно, в уяві, бачив усе, що діялося на полі бою, і прагнув швидше виконати і свій обов'язок у цій суворій драмі. Газуй, газуй, озвався, мов угадавши, про що Іван подумав. Добре, що швидко вирвалися із того складу, додав, уперше схваливши дії скалія. Іванові аж стало тепло в грудях, і нагадав, що може його така дрібниця розхвилювати, вибити з рівноваги. Йому схотілося зробити щось приємне сержантові, віддячити за визнання його такого ще зеленого у цьому вирі битви. Товаришу сержант, звернувся він, як личить. — У вас цікаве прізвище. — А що тобі до цього? — насупився Харалужний, якому, певно, вже хтось тлумачив це незвичайне слово. — Ви, мабуть, роду княжого або боярського, пішов Іван не в той бік, куди збирався. — Я робітник. — І батько мій, і дід, і прадід були також пролетаріями, — відрізав йому сержант. — Моя анкета чиста. «Я ж не кажу, що ви, боржуй контра, поніс Іван як завжди, коли заводив мову із Харалужним. Цікавність просто, де ви взяли таке химерне прізвище?» «Не там копаєш, хлопче, я теж копнути можу!» «Скалій!» росте, звичайно!» – всміхнувся Іван лукаво. «А Харалужний?» «Ти де живеш у Києві?» «У центрі, так?» – підлоба гостро глянув. «А де живуть робітники?» Мій батько був шофером. Шофери теж бувають всякі. На автобазі. А все ж лишилися, не виїхали, коли прийшли фашисти. Нескоро і не зовсім твердо сказав сержант. На чому? Як? Ви ж знаєте, що оточили. Гаралужний не одізвався, лише сопів сердито. тут. постукав тричі по кабіні. Сержант кивнув Іванович, щоб зупинився, став на приступку і запитав. «Ну, там Шрапнель», – казав дзвінець рукою на ліс ліворуч, який вони мінали. «На те війна! Пострілюють», – сказав сержант насмішкувато. «Шрапнель люб'ють по піхоті. Ну, мабуть, там піхота. У тилу? Ох ти зануда!» плюнув сержанту вирву, біля якої вони стояли. Сам не збагнув. Чи боягуз, чи обережний, хитрий мужик. «А справді, чому в нас попереду такий порожній, безлюдний шлях?» – подумав Іван голос. «Хоча б одна машина. Бо там й розбита переправа», – сказав сержант. «Хіба що?» «Десь за кілометр наш поворот ліворуч. Лягай, повітря!» Крикнув, оббіг машину спереду і ретельно, мов на ліжко, ліг у кювет. Зінець скотився з кузова якраз у вирву. Мокрий, приповз до гурту, Іван уже був у схованці. І вилаявся не дуже зло, не лиш лише для годиться. Месер промчав над ними низько, сипнув коротку чергу і всю болото неподалік від шляху. «Віддавен зе останні сказав сержант, підводячись. Даремно ти зенець скупався. Перечепився заклятий борт, неквапно скинув чоботи й вилив воду. Потім знову взувся, обмацав мокрі поли, але не став знімати стару шинель, пробиту у кількох місцях, на щастя, там, де власне, солдата й не було. Добре, що він зенець дрібненький. Два одяглися б в одну шинелю. Хоча було ще досить тепло, зінець зіщулився, аж почорнів від холоду. Сідай в кабіну, звелів сержант і сам поліз у кузов. Поїхали. — Накаркав, — сказав зінець, як рушили. І де він у біса взявся, коли б ще путні, а той стрілять не вміє? — Не нарікайте, іншим разом прийшлють щось ліпше, — посміхнувся на те Іван. Куди там? зітхнув солдат. До мене завжди в'язний якийсь непотріб. Під сумами взяв у полон фашиста. Хлопці за животи хапалися від реготу. Мале, руде носате ще й з переляку впаскудилось. Ну, як, зігрілися? спитав Іван. Тут тепло, зітхнув зінець блаженно. На те мотор. Ти влаштувався славно, мов на печі. «У мене ж дядько, генерал!» «Та ну!» Покликав мене, налив пів склянки спирту, дав оселеця в руку і питає, «Де, мов, служити хочеш, Ваню?» «Мені в якесь тепленьке місце, дядько, кажу йому». «Подумаємо», приклав до лоба руку і раптом крикнув, «Знаю, іди шофером, теплішого немає місця в армії». Зінець закрив поволі рота, якого було відкрив от подиву, примружив очі, що ми ті стали хитрими, і спростував так само щиро і просто, як і повірив.